a xerrar de les, de, de les jornades de gentrificació i participació en al barri del Cabañal. Eh, el motiu de l'organització d'aquestes jornades és perquè pensem que està donant-se eh, al barri del Cabañal un procés de gentrificació que l'he donat des de, fa, des de fa bastant temps en què està culminant una primera fase de degradació passiva per part de les administracions públiques que va començar en, bueno, en l'eliminació de serveis bàsics de neteja en la permissivitat de, de la venda de drogues, la permissivitat de la residència de gent en vivendes insalubres i, i en molts casos, en ruïnes, i que ens trobem en, actualment en un impàs entre esta degradació passiva i eh, la jugada de cartes que està prenent l'Ajuntament per a una revalorització i rehabilitació, revalorització econòmica, eh, en, en gran part. Entons, doncs, eh, en aquests jornades intentem portar a diversos sectors de, de gent que estan tenint unes, unes visions crítiques sobre un futurs, uns futurs que sí que tenen relació amb la gentrificació com pot ser un turisme cultural, com pot ser un turisme de massa, un turisme de sol i platja en barris empobrits i que en el barri del Cabañal és l'únic barri del litoral mediterrani en què encara no s'ha donat esta, esta classe d'especulació. De, Entonces, en, el primer, en la primera xerrada hem intentat portar a un grup de gent que fa una crítica integral al turisme perquè és un procés que pot donar-se després en estos canvis de, de en estos canvis al barri entonces eh, ve eh, Gaspar de Tot Inclos d'una publicació mallorquina que fa la crítica al turisme entonces eh, volíem remarcar el, el, el fet de que no volem en en el cabanyal un procés turístic un procés de revalorització econòmica i el que volem en aquestes jornades és crear unes reflexions una, un autoaprenentatge sobre diferents experiències i diferents conflictes que no voldrem per al futur doncs ¿Vale? eh, és una breu explicació i, eh, per a introduir les jornades i, i ara va Gaspar bueno, si algú de l'assemblea té alguna cosa més a dir es pot, pot reafirmar ja. Bona bueno, tardes a totes Primer de tot, agrair grup AURT per convidar-nos. Segon, vull aclarir que, vistes cartell que teniu de la jornada, ja jo no soc cap acadèmic ni cap expert, tan sols una persona que participa a la publicació d'aquest diari, en concret en segon número, només el vaig maquetar, val? però crec que això serveix una mica per veure com intentem amb aquesta publicació començar a crear un discurs crític contra el turisme i com... Uh, veient, posant sobre el mateix plànol tots els d'anys i conseqüències que, que creien que suposa el turisme, que nosaltres entenem que és la forma que el capitalisme ha adoptat a Mallorca veiem que quasi tot se poden articular a través d'aquesta indústria va? primer faré 5 cèntims per presentar una mica la publicació si vos pareix bé i després faré una xerrada que intentar quadrar una mica en l'objectiu de les jornades d'aquí Uh, aquesta publicació és tot inclòs, té dos números: uh, sordges de la Coordinadora Llibertària de Mallorca, que fa dos anys varen decidir intentar incidir un poc a la realitat social mallorquina no? i no varen trobar la millor manera que qüestionar el model econòmic que impera impere seilla. No? Bàsicament, les motivacions són per generar aquest, que el vanen dur a fer que és diari, són tres, primer la més òbvia que vivim a una illa turistitzada no? ja després mostrarem xifres fins a quin punt arriba a la turistització de les nostres vides no? i sobretot perquè a Mallorca existeix un consens social totalment és... quasi se t'atinen a sobre si critiques un poc el turisme perquè és indústria que mordona dona de menjar no? tothom la té com la gallina del dels de ous d'or de perdó el segon motiu que m'ho dona que aquesta publicació ja l'hem avançat volen mirar de posar en el mateix plànol tots els efectes negatius que creiem que suposa el monocultiu d'aquesta indústria no? el eh, que me refreig quan dic efectes pues tant a nivell social, a nivell econòmic a nivell mediambiental, polític i cultural no? a nivell social ho avançaré, ho avançaré una mica però després s'ho més deteniment a eh, Uh, sobretot en l'aspecte laboral no? veurem quin tipus de feina genera el turisme a nivell econòmic veurem fins a quines dades uh, estem totalment dependents d'aquesta indústria no? Vorem números, pondré un poquet de xapa en temes econòmics a nivell mediamental crec que és les conseqüències que menys falta d'explicar perquè tothom les, les, les pot veure a simple vista no? sí que a lo millor cal fer incidència en s'ús massiu de recursos que requereix aquesta indústria i sobretot els residus que genera no? que també s'han de gestionar i té un impacte ambiental fort a l'illa per altra xerraram de, dels efectes polítics una mica sobretot sobre la conivència política total que hi ha envers aquesta indústria des de l'esquerra parlamentària llavors abans que no se qüestiona ni molt manco, s'està treballant per tal de, de, de fer una fuita cap endavant de, de s'estacionalitzar el turisme i de mirar d'incrementar les xifres de visitants i a nivell cultural per fer 4 o 5 cèntims eh, bàsicament el monocultiu d'aquesta indústria ha fet que s'ha a nivell laboral desapareixin moltes feines tradicionals de les illes, l'agricultura ara mateix s'ha quedat relegada a un 1% de l'economia mallorquina, però que podeu imaginar nos quanta cultura s'ha perdut envers en, aquest, en aquesta pèrdua. No? També a nivell lingüístic té uns impactes, sobretot perquè se sol folcloritzar la llengua pròpia, en aquest cas el català, i se dona si s'ha de donar alguna importància, sols ser castellà i, òbviament, a les llengües dels turistes i pot més. Val? Això van dir ser que és motivació que ens han dut a fer el diari. En quant als objectius, el primer ja l'he pensat una mica, eh, mirar de començar a crear eh, un debat social entorn en aquest camí que està imprenent eh, a l'Oroco, no? sobretot intentant que els moviments socials comencin a adoptar aquest discurs o comencin a tenir en compte que el a ser vertebradors de les principals problemàtiques de les illes no? i també pretenem denunciar una mica tot el model polític que allà hi ha aquesta indústria i també mirar a denunciar una mica quines són les principals famílies que que se beneficien d'aquest model. D'acord. No? Una vegada que ja he presentat un poquet diari doncs me fico un poquet en la xerrada, no? Com ja ha avançat, no sóc cap acadèmic uh, o van ja i bé, la xerrada constarà en principi de, de quatre parts, val? Primer volem fer com un recorregut històric que expliqui per què som la tercera potència mundial en quant a, a número de turistes que no sorgeix de la nada ja volen que hi ha unes com una motivació, no són intencions darrere. Com a segon punt, xerrerem de el tema, el principal, la, prim, la principal causa per a la que el turisme té aquest, debat, té aquest consens social tan gran que el sistema econòmic. No? Bona moment si sí és veure que augmentant d'any rere any els turistes i se despesa, que què fan? Si milloren les nostres condicions de vida, o principalment les laborals. Farem un tercer punt que miraré d'embarcar un poc dins els jornals que és el de transformacions. Quines transformacions rurals, passaré un poc per damunt, o urbanes són necessàries per al desenvolupament d'aquesta indústria i farem un darrer punt que no tenim massa polit però són sobre els límits i les dependències del turisme. No? Intentant pensar en ja que aquesta indústria té una fetge límit i que han de, bé, que han de pensar tractar d'evitar d'articular tota l'economia entorn al turisme perquè en qualsevol moment, i ja explicaré per què, creiem que aquesta, aquesta indústria té molt de números de, de col·lapsar. No? Ja començar amb la xapa, xerrem primer una mica d'història no? perquè així ràpidat començant, el turisme digamos, que comença a tenir lloc a final de segle XIX, no m'ho estendré però és un turisme elititzat, és dir, són les classes adinerades i, sobretot, artistes que tenen suficient calés com per poder agafar un vaixell i anar a visitar altres zones. No? I aquí a l'estat espanyol és a partir dels anys 30 quan es comencen a construir els primers hotels i comencen a haver les primeres línies aèries regulars. No? A més, el govern de la Segona República es que instaura les vacances pagades que, que és condició necessària no? perquè hi hagi una massa de gent en aquella, en aquella època petita que sigui tinguin la capacitat de poder viatjar a una part i consumir aquell territori. No? Arriba el cop d'estafa feixista i la posterior guerrera civil, i com us podeu imaginar aquesta indústria s'atura totalment, no? i és quan el règim franquista... Eh, una vegada passa la Segona Guerra Mundial i cauen les potències feixistes, ha d'entrar dins la seva via autàrquica però perquè no es queden cap més apoyos i per uh, recolzaments, perdó, i per, uh, per això aquesta indústria i per, pràcticament tota l'economia de l'estat queda paralitzada. No? A partir dels anys 60, que es quan, comença a virar tot el que havia estat la lluita contra el feixisme, sa, comença a virar contra lluita, lluita contra el comunisme, no? és quan l'estat espanyol entra dins, dins el banc mundial no? I a partir de que serà l'any 59 i és a partir d'aquí quan comencen a haver-hi fortes inversions en aquest moment americanes a l'estat espanyol per tal de començar a articular una, unes infraestructures que donin rebuda a una gran massa turística no? ja sabou el clima propici que té estat espanyol com per convertir-lo en una potència turística no? i això al franquisme li va venir de perles perquè el turisme per ell va jugar quatre papers molt clars no? a nivell intern un, un paper econòmic òbviament molt important perquè va suposar la gran entrada de capitals ara volen de quina procedència i va fer que se comencin a construir infraestructures, hotels, urbanitzacions, el que fallia que donava eh, feina a la gent, no? o sigui que li va venir de perles. Per una, altra vegada, per una altra banda, també jugava un paper sociopolític, el turisme, en el sentit de que gràcies a centrada, de, de turistes estrangers sobretot de la part nord d'Europa és quan comença a entrar dins l'estat espanyol el que vindria a ser la cultura consumista que tots coneixem avui dia no? i comença a jugar un paper digamos, de sonifer social i en quant a nivell estern el turisme juga, com hem dit anteriorment un paper geopolític en el sentit de que l'estat espanyol ajuda a, a fer de cinturó anticomunista no? en, un, pensem, en un període de guerra freda i també un paper propagandístic, no? és quan comencen a entrar bé, en teoria d'estat espanyol un règim, feixist, un règim feixista, no? una dictadura, comencen a entrar turistes a sol i playa i que bé me lo paso, i és un, un neteig de cara de, del règim d'aquell moment. No? Bé, el 59, en l'entrada del banc mundial, com he dit, és quan comença un pla d'estabilització no? i és quan comencen a venir a pinyons es... inversions des de fora, no? i no sol de procedent del banc mundial, sinó que també eh, els turoperadors alemanys i inglesos comencen a, a fer fortes inversions eh, a zones costaneres, a zones de litoral, en, bàsicament amb el consent de no t'estan donant pasta perquè tu construïs, construïs hotels i tu després eh, col·loques en els nostres clients no? aquí és quan comencen a generar-se els grans capitals hotelers sobretot a les Balears no? perquè són precisament els cacics locals de, de, dels pobles els que tenen una posició privilegiada dins l'estructura franquista els que comencen a rebre aquestes inversions i comencen a, a fer-se poder no? perquè vos feia una idea del boom del turisme en, en aquesta època D'entre l'any 59 i l'any 73 se va multiplicar per 10 el número d'arribada de turisme a l'estat espanyol. No? I d'unes 150.000 places que hi havia hoteleres residencials els va passar a 1,3 milions. No? És a dir, se va multiplicar per 10 la capacitat i l'arribada de gent. No? el primer període ja comença a tenir unes conseqüències clares. Penseu que tot està més pensat en les Balears, que com veureu has desproporcionat el tema, potser no? no se notarà a la resta de l'estat espanyol, però sí que les zones més costaneres. I aquestes conseqüències vendria a ser, primer, que s'economia vira d'una economia del camp d'agricultura i d'indústria no? a, a una economia d'estotxo, de, de construcció i de sector serveis, també provoca forts canvis migratoris dins l'Estat espanyol, provoca gran migració des camps a les ciutats, sobretot a les ciutats on eh, aquest eh, impuls immobiliari és major per a començar a generar aquestes infraestructures turístiques, no? El que he comentat abans, també suposa l'inici de les perdes de la pèrdua de molta cultura i tradició de descamp, no? que aquest casic local es, converti, es converteixin en nous, es a crear nous empresaris turístics i també aquí és quan neix, degut en aquest desenvolupament d'infraestructures sense cap mena de planificació, sinó haver-la aquí a construir a SACO que no només són hotels i, i allotjaments sinó també totes les infraestructures necessàries per, per donar eh, la capacitat i els recursos perquè per puguin venir milions de persones a un territori, no? que vendrien a ser de tantes saladores en els camps de les per tal de vestir d'aigua eh, als turistes que venen de fora, com creació de noves centrales elèctriques, hotels, residències, etc. etc. No? Aquest procés se'l va conèixer com a balearització, no? perquè allà la silla de balear va ser molt heavy. No? Vale. Això anys 60-70, no? Mor en Franco, venen les de la Moncloa no? per tal de mirar de, de construir un estat social per tal de desactivar, de, de desactivar les lluites obreres que hi havia al carrer no? és el que se coneixen en segles anticapitalistes com la transacció democràtica no? i és quan se comença a generar aquest estat de benestar no? i comencen a, a ressorgir aquesta classe mitja no? el calor de, de tot aquest d'aquest boom sobretot de la construcció no? en els anys 80 una vegada ja som una democràcia és quan l'estat espanyol entra dins la comunitat econòmica europea i això suposarà una segona onada d'inversió no? i aquí ja sí que és descarat que el paper que juga moltes zones de l'estat espanyol estan destinades per, per això, per al desenvolupament turístic no? bé, a partir de centrades de la comunitat econòmica europea és s'activa el pla de foment no? que en la de que Espanya és un país endarrerit se comença a crear una inversió brutal per tal de generar infra, sobretot infraestructures, carreteres aeroports, ports i seguíem amb la construcció i el que supone encara més eh, l'abandonament de com ja havien començat de, de, de món agrari sobretot a no? veure i aquesta segona etapa digamos, té aquestes principals conseqüències que és el que hem dit ja sí que és quan se comença a fer una destrossa més heavy del, del litoral sobretot mediterrani no? i, i bé, ja es com comença a, a desmantellat ja també no sóc l'agricultura i, i artesania sinó ja el sector industrial no? ja coneixent les revoltes que va haver per exemple al nord de la península no? i en el vea Continua amb l'any 90, Tractat de Maastricht, torna a venir més d'obbes, és quan, a més, s'liberalitza l'espai aeri en el anys 1997, el que suposa que, per exemple, a les Balears es eh, faci una, una ampliació de l'aeroport de Sant Joan i arran de la liberalització de l'espai aèri és quan sorgeixen les línies de low cost, el que fa que encara una massa més, més gran de, de població del nord sigui part de consumir el turisme no? i el que suposa que encara s'incrementa més el número de, de visitants a les illes principalment no? vale. i ara per fer-ho ràpid les dues darreres dècades tot ha estat al manco a les illes eh, legislar eh, de tal manera que se pugui encara desenvolupar totes aquestes infraestructures i, que i més que res per tal d'incentivar centrada de capital i d'animalitzar-se a l'economia, no? i en el que pensava anteriorment, nosaltres entenem que ha hagut una conivència política total. No? Ara, per exemple, bé, l'única vegada que s'ha intentat legislar una mica en contra, llevat de, de certes proteccions, de certs espais naturals, una mica en contra del sector turístic, o més que en contra d'intentar guanyar beneficis de, de tot aquest pastís que s'estaven repartint en poques mans. No? Va ser quan l'any 2003-2004 van intentar posar uh, l'ecotaxa que bàsicament era un impost que gravava cada vespre, cada nit de cada turista un euro i amb aquest impost se volia destinar a revertir uh, els, els danys mediambientals de, del turisme. No? el uh, setor Tolè va fer una campanya superforta i quan va caure el govern l'any següent aquesta, aquest impost uh, es va llevar no? ara una altra vegada torna a haver un pacte d'esquerres a Salles Balears i ara han tornat a mirar de reactivar aquest, aquest impost no? però a part d'això no, ni tan sols se qüestionen uh, el tema de començar a limitar perquè ara perquè una idea, estem xerrant que venen 13 milions de turistes a Illes cada any no? i ja ni tan sols comencen a qüestionar-se ja ni estem tema de posar límits. No? Totes les cançons s'ha de sempre d'intentar desestabilitzar el turisme per tal de que puguin venir visitants la resta de, de mesos de l'any i se puguin mantenir el treball. No? Per exemple, perquè veieu a quin punt arriba la protecció política, ara fa poc el president del govern envia al Barceló del partit més que van dir ser una col·lació que teniu aquí de Compromís, no? sobiranista i ecologista. Uh, va sortir en una roda de premsa amb la principal, bé, amb la presidenta de la Federació Talaia de Cervaleas, no? dient que s'havia de frenar una mica la demonització del turisme que, que comença a veure la silla no? nosaltres no creiem que vegi per nosaltres perquè no ens han citat vendria a venir més carrers perquè a Eivissa ja comencen a tenir problemes de, de saturació a les carreteres no? quan és es estiu puf, està petat de cotxes de lloguer no? i ja comencen a haver problemes molt greus comencen a sortir bols d'alarma i els polítics i en aquest cas d'esquerres estan acudint com d'apagar fuegos de tot aquest rumrum -rum que està començant a generar-se en contra d'aquesta indústria Fins aquí seria la primera part de la història no? perquè veieu que la conclusió principal que ha hagut unes fortes inversions primer americanes i després europees per desenvolupar les infraestructures necessàries per tal de de generar tot aquest entramat per poder allò que hi ha milions de persones. No? És a dir que apareix fa temps que s'havia pensat com el sud d'Europa com el veneari de, de les classes altes. No? I res eh, això són cerbasses no? que fan que lo condemn en principi, que ara mateix reben 60 milions de turistes a. La silla, no? Uh, bé, el segon tema que volia tocar és el tema de l'economia no? que és principal bé uh, és la principal causa per ser que no es pot qüestionar el turisme no? diuen no, no, perquè és que si no a les illes sobretot si no tenim turisme pff, de què viurem? No? Pues anem a veure, perquè vos fàgim una idea en xifres, fins a quin punt arriba la dependència que tenim dels turisme a les illes no? i veiem si Uh, aquesta entrada tan ingent de, de, de capitals suposa que una millora sobretot de les condicions laborals de les treballadores uh, a la silla no? Bé, ara mateix segons estudis oficials a la silla Balears tenim un 45,5% del producte interior brut que està directament relacionat amb el turisme sospitant que és més gran perquè hi ha coses difícilment quantificables no? és a dir, la meitat de l'economia balear depèn del turisme el 90% de l'economia laboral el sector serveis sí, i com havia dit només un 1% el sector agrari, no? és a dir que és indubtable que tenim una dependència total de, de, del turisme no? i any any aquest porcentatge va pujant, perquè pot fer una idea de la mitja de l'estat espanyol és un 10% i la següent comunitat autònoma que molts no aquells que són les Canàries està un 30%, no? o sigui que és totalment desorbitat a quin punt estem arribant no? a part veiem que any rere any s'incrementen tant el número de visitants com la despesa turística l'any passat ja vam arribar al rècord de 13 milions de visitants un rècord que han superat durant, durant el darrer, passat cinc, ui, perdona, els passats 5 anys s'han superat aquest rècord ara se va quedar en 13 milions l'any passat ara ja anem per 11 o sigui que probablement el despesarem en guany no? i a més d'apoyar més visitants som la comunitat autònoma que té per exemple els preus d'habitació d'hotel de, de pernotació més car de l'estat espanyol tenim l'ocupació més alta també de l'estat espanyol amb un 89% d'ocupació i perquè vos falleu comptes fins a quin punt depenem dels calers dels de, turistes recentment un estudi dels BPVA que totes les transaccions en targeta que se fan a les silles resulta que dos de cada tres euros que van, que circulen en targeta de les provenen de capital dels turistes no? és a dir que un 60 prop de 66% de l'economia en aquest cas per targeta de crèdit ve generada des de, des de fora no? és a dir que la dependència és total i que veiem que els guants puyen a. rere any, no? bé, si es guany puny en any reany anem a veure si se tradueix en, un, en una millora ja no de les condicions sinó de la sa massa salariada de sí, silla no? i doncs resulta que no que ara mateix encara estem a nivells inferiors de la crisi en quant a ocupació eh, directament relacionada amb l'hostaleria no? i tot i així eh, tenim que una de cada tres treballadors de sessiós balears Uh, treballa direct o indirectament en uh, relació amb el turisme no? un, un 34,8% no? i quin tipus de, de feina gener el turisme i tenim els contracte estrella que s'es des uh, fix discontinu que no sé què si coneixeu però bàsicament és que corres 3-4 mesos després te'n vas a l'atur o et cerces altres feines i el contracte s'es reactiven a aquests 3-4 mesos El no? resta d'any doncs pues no tens cap tipus d'ingrés econòmic, no? El que suposa que és tipus de contracte, ara que ja veiem que molta gent que va començar a fer feina en els anys 60-70 en el sector i ja comença a, a arribar a l'edat de jubilació, veiem, per exemple, que hi ha molta gent que no ha cotitzat els anys suficients com per cobrar una jubilació o que si les escoles són molt baixes per poc any cotitzar que han aconseguit cotitzar, no? A part com que s'estacionalitza tant es treball i com que, no, com han dit, no creix en número de persones assalradeades i sí que creix en número de turistes és a dir, creix feina. Eh, el que sí que allà és un augment de, ses, de ses hores de treball no? i de hores estre que generalment són apagades com a hores normals si s'apaguen. No? I també que suposa que es eston de feina, s'incrementin brutalment no? i que els usuaris, eh, treballadors han d'estar amb una total disponibilitat de, de, de l'empresari de tot. No? A part, eh, es contracta que comença a pujar en força és de temps parcial, no? és a dir, que t'ha contractat per aquesta temporada i per avall, no? ja no res de contracte fin discontinu. En el sector aquest contracte ja s'ho posa 50% i perquè vos feieu una idea en guany s'han creat 139.000 nous contractes relacionats a, bé, en total les lliures balears aquest estiu i d'aquests 139.000 contractes 128.000 han estat a temps parcial és a dir treball que se genera per aquestes 4 mesos i després treball que se destruï és a dir que el mantra aquest que el turisme genera treball, genera tal queda totalment desarticulat amb certes que crec que són bastant aplestants, no? És a dir, que el negoci és rendible sols per els casics que m'han anunciat anteriorment. i que Aquí trobarem una mostra a la contraportada que són els que s'adonen els principals beneficis de, de, de tota aquesta economia. No? També heu de tenir present que el turisme de Mallorca és un turisme de sol i playa i principalment s'ha articulat a través de, de la totaler. Ara sí que comença a pujar amb força el turisme, residenci... Bé, el turisme residencial fa temps que, està, que, que existeix no? hi ha moltes Uh, urbanitzacions i zones residencials les zones costaneres no? Per ara sí que comença a créixer a dins Palma el que és el turisme el que és el joguer turístic no? Cases que vosaltres podríeu patir aquí al Cabanyal i que després ja en xerrem una mica més no? per això veiem que els principals benefactors d'aquest turisme són el sector taler no? I ara xerrem una mica de la de transformació del territori eh, per tal de mirar que aquesta indústria sigui rendible o, o com la o els negocis s'adapten per mirar d'estreure la pasta en els turistes. No? Com us podeu imaginar? bé Hi ha dos camps grans, no? tant el camp rural com el litoral, que tampoc m'enrotllaré massa perquè precisament el que interessa més xerrar aquí, és l'espai urbà, no? però en tema rural us podeu imaginar. Primer, no? hi ha hagut, primer, una mercantilització i penalització totalment de la ruralia. Ja és com per exemple l'any 2012 que va fer el PP, suposa que qualsevol espai urbà s'ha pogut transformar directament en agroturisme o hotel rural. No? També s'ha mirat de llevar tot el que sigui estudis necessaris d'impactes ambientals per tal d'això, que entri capital i de que se pugui generar feina a través de, de, del camp no? i el que suposa, doncs el que hem dit diverses vegades, una desarticulació totalment de l'agricultura a les illes. No? A part d'això, també una transformació evident del litoral, no? de com principalment amb pastissa de ciment per tal de generar-se infraestructures perquè puguin venir els turistes, i a part també hi ha greus impactes a nivell de, de mar, de com s'han transformat per tal de generar-se estructures aeroportuàries per també eh, donar cabuda al que vendria ser turisme allà de, de vaixell i recreatiu, on no? l'escar de la ciutat de Palma del de, de, turisme de, de creuers. No? Això vendria ser a nivell rural, m'ho podria enrotllar molt més, però crec que tampoc no, no ve massa el cas. Sí que xerrem una mica de les transformacions urbanes i com vos podeu imaginar, la principal transformació urbana que es pateix degut a' turisme és la gentrificació, no? que és totalment necessària la gentrificació perquè sobrevisquin aquelles... Bé, no, vull, no estic defensant ni molt manco, però vull dir que les economies si veuen bon, que hi ha 16 milions de consumidors poblant per... que no hi tota aquesta quantitat de ciutat de Palma milers de consumidors poblant per allà doncs totes les ciutats se comença a articular de tal manera de mirar d'estreure de, tot pesa en aquesta gent no? supos que es concentra gentrificació no fa falta que l'expliqui gaire no? bàsicament eh, com se rebolaritza els immobles, els patrimoni d'immobles d'una zona per tal de, de treure plus plusvàlues no? i com aquesta revalorització suposa una expulsió de la població resident en aquell moment per, perquè vengui una població una classe més alta no? una població amb majors recursos econòmics no? i de, eh, la gentrificació és totalment necessària per al turisme en el sentit de que també sense gentrificació no... sa gentrificació necessària per estorir-me, en el sentit de que sobretot en els cas de Barcelona, sabeu més clarament, no? S'ha necessitat de crear com una marca, de crear com una crida perquè, per tal de que pugui venir capital estranger a, a, a dinamitzar aquests espais. No? A Barcelona que hauria estat molt bé que hagués pogut venir alguna persona a Barcelona a explicar-ho, ja des de l'Olimpiat de 92, que és quan s'inventa tota la història de la marca Barcelona i comencen a explotar turísticament la ciutat, no? hem vist que, bé, que els problemes que està duent i com ja comencen a articular-se resistències veïnals en aquesta problemàtica. No? A ciutat, a Palma, a, a nivell barrial estem molt fotuts a Palma i ja no hi ha massa de teixit associatiu ni moviment veïnal pel qual no, no hi ha gaire resistència si no us puc xerrar massa de, de resistències als les Balears. No? Ara sí, poden ser una mica d'aquest fenomen que comença que ve de la mà de la gentrificació no? que és el joguer turístic, no? que comença bé les Balears comença bé aquesta gentrificació del casc cantit de Palma bàsicament perquè s'està forta apostant els darrers anys per turisme de creuers, que suposa que de sobte te desembarquin milers de turistes a la teva ciutat. No? I això suposa que molta gent el curte, veu que els turistes se passegen per aquella zona, se coneixen el preu de, dels hotels i de sobretot les cases propietàries i immobiliàries, no? S'aprofiten d'aquestes circumstàncies per tal d'oferir una, un, una oferta inferior a el que vendries, a el que hauries de pagar un hotel. No? però superior a a que paga qualsevol recient de cessilla. No? Perè comença a un procés de gentrificació molt clar en el centrere de Palma, en el sentit de que estan pujant els joguers turístics lgent autòtona, no poden permetre viure en aquell nivell de vida, i estan hagent de partir del centre. No? A vice sobretot aquest cas és més dramàtic perquè per exemple, ja hi ha casos tradi de joves que a estiu han de deixar el joguer perquè directament les persones que juguen al seu habitatge, de passar d'una rendauna renda d'un un, renda jogue d'uns 500 euros al mes, a l'estiu poden demanar perfectament 1.600-1.800 euros. No? Per el que hi ha molts de joves que han de retornar a casa o pares, o han d'anar-se a guanyar pa de fora durant l'estiu. No? I això suposa també que hi hagi molta especulació entorn a un vent tan, un, tan necessari com és el turisme. En el sentit que també a Palma hi ha casos de que hi ha persones que se dediquen a llogar a vivendes, no? a a les propietàries per tal de rellogar-les després al turista no? un cas claríssim d'especulació treu una plusvàlua d'un bé ni tan sols és seu i no vull justificar per res a les persones que tenen cases buides no? I, i aprofiten aquesta vinantesa per treure una pasta de lloguer turístic però bé, ben com és un bé que s'està especulant molt sobre ell i que segurament és el que si aquest barri Uh, comença a agafar una orientació de canals turisme que segons tenc entès a València i el turisme està una mica com està un poc desvigat no? a nivell del turístic i supos que tiraran per aquesta via no? de, rehabilitació, de rehabilitació dels immobles de, de fotre tot comerços guais i, i modernats per tal de, de, de que hi hagi un interès de, de impartir en aquesta zona no? i bé i això i suposarà un augment dels preus de l'habitatge el que suposa un desplaçament clar de, de les classes que hi resideixen. No? això vendria a ser la part que quadrar una mica en la de, de gentrificació relacionada amb el turisme no? i ja per acabar eh, per tant de, de mirar de, pff, això sobretot Uh, hauríem de tenir en compte aquesta part, és gent que té pensat uh, apostar per la via turística, no? nosaltres ja comencem a imaginar quins límits independents té la indústria turística i que creiem que d'aquí diverses dècades poden començar a xocar amb ells. No? Nosaltres que el turisme depèn bàsicament de dos grans factors. Un, precisament, un, clarament són dels consumidors, no? De que és necessària que hi hagi una classe mitjana, una classe eh, acomodada, perquè no dir que tingui una renda suficient com per poder pagar-se un desplaçament i unes vacances a un lloc, no? Ara mateix estem en una situació de reestructuració del capitalisme, no? sobretot en qui ho estem patint són els països perifèrics de, de, del sud d'Europa i és cert que els països emissors de turisme no, no ho estaran patint bé tant, però que sabem que, que, que en un futur proper encara hi hagi 60 milions de persones que puguin venir per exemple l'estat espanyol a mirar de reactivar tota aquesta economia no?, aquest monstre turístic no? és a dir que per una part depenem que hi hagi una gran massa consumidora d'aquesta indústria no? i per altra part creien que la dependència creiem que hi ha unes forts límits en el que venia a ser els recursos que han de menestar el turisme no? com he comentat abans a nivell local pues, està tot el tema de, de, de l'aigua i electricitat. no? a Eivissa ja s'ha de donar un any per exemple, que no va aigua suficient i se van tenir que importar vaixells d'aigua per tal de vestir el consum que has desmesurat a l'estiu no? i per exemple a les illes també fa dos o anys han tingut que tirar cables de la península a les Balears per tal d'assegurar-se el subministrament elèctric no? per si les elèctriques que ja generaria no, no fos possible. No? També hi ha una, suposa això, una, una sobredimmensió d'aquestes infraestructures. Per exemple, en quant a gestió de residus, tenim una incineradora que sí que té una, cap, una capacitat d'ús alta en aquest mesos en què la població se dispara. No? Però és una infraestructura totalment deficitària aquesta incineradora durant el mes de temporada baixa, d'hivern, i hem arribat a l'absurd, per exemple, que ja no només importàvem guiris, sinó que importàvem merda d'Europa per venir a cremar la silla per tal de que aquestes infraestructures tinguin funcionament, no siguin deficitàries i així l'empresa que les gestiona no ens faci pagar elevar una taxa de residus. Hem arribat a l'absurd d'importar fems d'altres jos perquè per es cremi i aquesta, aquesta infraestructura s seguequin davant. No? Però sobre bé a tot aquest eh, estrès de recursos i generació de residus fa que les petjades ecològiques de les, dels territoris destinats al turisme eh, dispari el que vendria a ser la seva petjada ecològica, no? que suposa que és el seua concepte. No? que venia a ser sària necessària per tal d'abastir de, de recursos i també sària necessària per tal d'absorbir residus que genera una població. No? Segons un estudi de d'Ivan Murra i d'un acadèmic de, de la Universitat de Sèrie i Balears, ara mateix farien falta 15 archipèl·les balears per tal d'abastir de, de, de recursos i de residus eh, tot el que vendria ser el consum a les illes no només de, de indústria turística no? però sí que la meitat d'aquest dèficit de biocapacitat sí que ve, prové del turisme no? quatre d'aquestes d'aquestes xipèl·les estes vendria per, per mirar de, de vestir els recursos i absorbir els residus d'aquesta població turística sempre i quan entenent que consumeixen el mateix com un resident, la qual suposo que és absolutament fals, i per altra banda, tres d'aquests arcipèl·legs estarien destinats a absorbir tot, a, tot el diòxid de carboni que genera el transport aèri. No? I ja que donàvem el transport aeri, pensant que sobretot la principal limitació del turisme és eh, el principal motor la principal font d'energia que és el petroli no? ara mateix hi ha estudis que asseguren que ja des de fa diversos anys han passat el picó el picó no? del petroli és a dir que ja han consumit la meitat de, de, de les reserves petrolieres que es calculen que hi ha al planeta no? un, que és, són un bilio de de, de, de, de, de, de de bidons i restaria un altre bilió aquest primer bilió s'ha consumit en 130 anys de, de, bé, de, de que s'ha descubri el petroli no d'aquest capitalisme globalitzat però òbviament aquest consum ha anat creixent ara mateix si volguéssim mantenir el nivell de consum de, de petroli ja no estem xerrant a nivell turístic sinó a nivell de sostindre eh, aquest sistema es calcula que en 30 anys aquest recurs se pot, pot acabar s'hauria polit, no? pel qual ja no tens i ja no metjaran de tema traspon. ja no ten manera d'enviar de, de, tant de milions de persones de la part del nord d'Europa a la part sud, no? això per una part. Per altra, aquest petroli que resta és el de més difícil d'extracció, pel, que, pel qual el preu de producció eh, augmentarà i sup que suposa que si el preu d'extracció i de producció es petroli augmenta, tot el que, està, el que depèn del petroli per Nassos eh, augmentarà de preu i tornà a l'ordre de les classes consumidores. Si augmenten els preus de, de tot el que mandria a ser. Eh, ja, encara que només signes desplaçaments, menys persones podran pagar-se unes vacances a l'estat espanyol no? pel que disminuiria l'arribada de turistes disminuiria la despesa turística i començaria a anar a pique tota economia que s'ha generat en al voltant d'aquesta d'aquesta indústria no? i bé uh, crec que poc o més no? per acabar, bé, no sé, això, que nosaltres pensant que ja heu vist a quines xifres estem a les Silles Balears, veiem que hi ha clars indicis de que en qualsevol moment això petarà, no? que estem inflant des de fa sis dècades aquesta bombolla turística i estem articulant tota una economia al voltant de, de que hi hagui eh, en el nostre cas, 13 milions de persones que visiten la nostra illa i creiem que en algun moment això petarà, no, no pot ser totalment... no, no seguirà eternament, no disposarà de recursos per, per garantir aquesta indústria. No? I bé, crec que ja no m'enrotllaré massa més, volia també millor, llençar quatre cèntims sobre la gent que no sé, critica a vegades que, pareix que el turisme és una indústria allà sense fons, que que és algo amigable, hòstia, però què passa si mos llevava el turisme? Bé, tampoc no que vulgui llegar el turisme, no? però què passaria? Que els clans treballadors necessiten el seu descans? No sé què? Jo volia llançar un parell de xifres perquè veiem els privilegiadors que som, podem fer turisme. Ara mateix tan sols un 2% de la població mundial ha agafat un avió en la seva vida, un 2%. És a dir que... Som una molt petita part de la població mundial que tenim els privilegi de poder viatjar a una altra part del món i consumir, sobretot, territori. No? Bé, més que res, deixa reflexió un poc per a la taula, per debat, per, perquè creiem que, a part de poder ser cifres i dir eh, que anem per mal camí, hem de començar a criticar aquest uh, de reinvent o l'aperfeccionament de del capitalisme de ja fins i tot llevar-nos els diners en les nostres èpoques de descans doncs no? pues res, acabo la xerrada aquí espero que m'hagi estat molt xapa i que us hagi ajustat una mica a les jornades i molta gràcies per escoltar-me